מלכים א', פרק י"ב וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל, להמליך אותו. ויהי כי שמוע ירבעם בן נבט, והוא עודנו במצרים, אשר ברח מפני המלך שלמה, וישב ירבעם במצרים, וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירבעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור. אביך הקשה את עולנו, ועתה, עתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו, ונעבדך. ויאמר עליהם, לכו עוד שלושה ימים, ושובו אלי, וילכו העם. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים את פני שלמה אביו, בהיותו חי, לאמור, איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר? וידברו אליו,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 ויבואו ירובעם וכל העם אל רחבם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך, לאמור, שובו אלי ביום השלישי. ויען המלך את העם קשה, ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו, וידבר עליהם כעצת הילדים, לאמור, אבי הכביד את עולכם, ואני אוסיף על עולכם. אבי ייסר אתכם בשוטים?